Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə əşraf-ı l-ənbiya-i və l-mursalin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi ecma'in Rabb-i şirahli sadri və yassirli emri Və ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma bax Aziz kardaşlarım Yənə də alnınızı Allah'tan təqvalı olmağa məsət edirəm. Yenə də Bəqərə surəsinin təfsirindən davam edirik. Uca 84-cü ayədə buyurur ki, bir zaman biz sizdən əh, heyman aldıq. Əh, heyman aldıq ki, bir-birinizin qanını təkməyə biləksiniz. Bir-birinizi yurdularınızdan çıxarmayacaqsınız. Sonra da siz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 Haus qəbiləsi ilə müttəfiq idi. Digərləri də xadirəz qəbiləsi ilə müttəfiq idilər. Haus və xadirəz qəbələri arasında döyüş olduqda, əlbəttə onlar və tərəflərini də çağırdılar və beləliklə bunlar özləri özlərilə vuruşur və bir-birlərinin qanını tökdülər. Allah Subhanahu almış onlardan həq qılmışdı ki, bir-birinizin qanını tökməyəcəksiniz. Və peyğəmbər sallallahu ümumiyyətlə mömin olan kəslərə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 Gərək digərlərinə də bu təsir etsin. Əgər o mümündirsə, vallahi ki, təsir edəcəkdir. Əgər o doğrudan da mümündirsə, vallahi ki, təsir edəcəkdir. Sonra və deyir ki, və siz o kəslərsiniz ki, bir-birinizi öldürürsünüz, sizlərdən olan bir dəstəni öz yurdlarından çıxarırsınız, onlara qarşı pislik və düşməncilik etməkdə bir-birinizə kömək edirsiniz. Bunlar məzbur idilər, çünki onların mütəfiq olduğuları qəbilələr vuruşduqda bu işləri görməyə məzbur idilər. Halbuki, onlar onlara bir-birini öz yurdlarına sıxartmaq haram buyurulmuşdur. Eləcələr qan tökmək, bir-birinin qanını tökmək haram buyurulmuşdur. Yoxsa siz kitabın, yəni dövratın bir qisminə inanıb, bir-gər qismini inkar edirsiniz. Allah-u Tevratı kitabı sizə nazir etdi.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 Danu Qureyza, Danu Qaynuka və bir də Danu Nazir qəbilələrinə söhbət gelir. Bu aya onlara aiddir ki, mütəfiq olduqları qəbilələrlə bilgə bir-birlərinə qarşı boruşurdular. Sonra Allah Subhanət Ali deyir ki, onlar o kəslərdir ki, ahirəti verib dünya həyatını satın aldılar. Dünyanın az bir, tani bir neymətini götürüb ahirəti saxdılar. Ahirəti ona qurban qədirlər. Və onların aqibəti necə olacaq? Allah subhanəzələ deyir ki, odur ki, onların diyamət üçün nə əzabı yüngülləşdirilər, nə də onlara kömək göstərirlər. Əzab yüngülləşməyəcək, onlara heç kəs kömək göstərməyəcək. Başqa ayədə də Daha geniş izah gəlir həzə lə, həzə o, o gün həmin o qiyamət günü Onlar heç danışa bilməyəcəklər Üzül gətirə bilməyəcəklər Artıq kez olacaq Artıq qiyamət gələcək Sonra Allah taladır buyurur ki Biz Musaya kitab verdik Tevratı Və ondan sonra bir-birinin ardınca Elçilər göndərdik Biz Məryəm oğlu İsa'ya açıq-aydın dəlillər, möcüzələr verdik və onu müqəddəs Ruhla quvvətləndirdik. Ayənin burasını izah edək. Peyğəmbər Musa əleyhissalamdan sonra İsa'ya qədər hansı peyğəmbərlər gəlib? Bizə məlum deyil. Lakin bu ayəna göstərir ki, onunla İsa arasında peyğəmbərlər olub. Və İsa əleyhissalamə möcüzələr gəlməsi bu da ya başqa ayələrdə Hansı mövcələr olduğunu göstərir, Allah subhanıq alə, indi də o barədə danışacaq. Və müqəddəs ruh dedikdə burada Cəbrail qəst edilir. Cəbrail daim İsa a.S. Kömək edirdi. Onun, ona qullət verirdi. Bu, bu da özünə görə çox müxtəşəm, çox hörmətli bir preğəmbərdir. Bunun barəsində Quran-ı kərimdə bir neçə yerdə və hədislərdə gələn rəvayətlərdə bu Peyğəmbərin necə fəzilətli olması barıdır? Allah s.ə.və Peyğəmbər s.ə.v bizə xəbər vermişdir. Bu ayələrdən məsələn Allah s.ə.və deyir ki, bir zaman mələklər verir ey Məriyyəm, Allah səni öz tərəfindən adı Məriyyəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlmə ilə müjdələyir. Yəni, belə bir insan gələcək. Səndən dünyaya belə bir insan gələcək. İndi onun fəziləti gəlir. O dünyada da Axirəstədə şanı uca, Əli əs-salamın şanı uca və Allah'a yaxınlaşdırılmış olanlardandır. Yəni Allah yanında ən sevimli olanlardandır. Məryəm ayə-salam təəccüblə soruşur, deyir ki: "Ey Rəbbim, mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər?" Allah səhabə buyurur ki: "Allah beləcə istədiyini yaradır. O bir işin olmasını istədikdə onu ancaq ol verir və o da olur." Yenə onun fəziləti gəlir İsa aleyhissalana. Fikir verin. Allah ona yazmağı, hikməti, tövratı və incili öyrəcək. Tövratı və ona. Fikir verin. Tövratı və incili öyrəcək. Allah onu İsrail oğullarına bir elçi göndərəcəkdir. O, falçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldi, o da Allahın izni ilə quş ola, deyəcək. Onlara belə buyuracaq. Mən sizə Rəbbinizdən bir əlamət gətirdim. Yəni, peyğəndərlik, incil, özünün peyğəndər olduğunu təsbiqləyən bir əlamət. Sonra İsa Aleyhisselam yenə onlara deyir ki, Allahın izni ilə anadan gəlmək çorul, düzəm xəstəliyinə tutulanı sağaldar və ölüləri dirildərə. Ölüləri diriltmək ancaq İsa Aleyhisselama nəsib olur. Ancaq İsa Aleyhisselama. Və bir də Musa Aleyhisselam yalnız bir halda o keçən dərsdə onun barəsində danışdıq qafiri bağışlamaq üçün Allah Subhanahu əmr etdi ki, o ölüb gəlsin. Qafiri ölsin, sonra da təzədən yenidən ölsün. Amma İsa əleyhissalamın gətirdiyi öllər yaşayırdı. Və sonda onlara buyurur deyir ki, gəlsiniz, ölürsünüzsə, bunda sizin üçün təlamət vardır. Mən də əvvəl nadir olan təvratı təsdiqləyən kimi və sizə haram edilmiş bəzi şeyləri haram halol etmək üçün göndərilmişəm. Baxın bunun Əlində salahiyyət var idi ki, o qırmə haram edilmiş nə isə, halal bulursun. Sözsüz ki, bu da Allahın izni nə idi? Mən sizə Rəbbinizdən bir əlamət gətirdim. Bir daha təkrar edir. Elçi olduğumu təsdiqləyən əlamət. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Siz bir incəliyə baxın. Qorxmaq ancaq Allaha aid edir. Allahdan qorxun. İtaət isə mənə itaət edin. Ona itaət etmək, Allaha itaət etmiş sayınır. Odur ki, o dedi ki, mənə itaat edin. Həqiqətən Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Ona ibadət edin. Çünki bu doğru, düzgün yoldur. Gördünüz ki, bir ayədə, yəni bu ayələrdə, nə qədər onun fəziləti barədə Allah s.ə.q.ə söhbət əsidir. Bizə xəbər verdi. Başqa bir ayədə Allah s.ə.q.ə deyir ki, Məryəm onu dünyaya gətirdikdən sonra qıcağına alıb öz zəmatının yanına gəldi. Onlar dedilər, Ey Məriyyən, sən yaramaz bir iş tutursan, ey Harunun batısı, axatan pis, pis kişi deyildi, da zinaşar deyildi. Məriyyən isə onların heç bir namışmır, onlara heç bir söz demir, özünü təmizə çıxarmağa çalışmır, uşaqa işarə edir, körpəyə işarə etdi. Onlar dedilər, peşişdə olan körpə ilə Necə danışaq? Təcrüb etdilər. Və bu körpə bilasıb dedi. Həqiqətən mən Allahın quluyam. Fikir verin, həqiqətən mən Allahın quluyam. O mənə incili verdi və məni peyəmbər etdi. Fikir verin, uşaq ikən deyir ki, məni peyəmbər etdi. Eşikdəyikən deyir məni peyəmbər etdi. Harada olursa oğlum məni mübarək etdi. Nə qədər ki, sağam mənə namaz qılıb zəkat verməyi tövsiyyə etdi. İsa Aleyhisselam namaz qılırdı, İsa Aleyhisselam da zəkat verirdi. Bu da onun təzirətlərindəndir. Məni anama qarşı itaikar etdi, məni loqa və bəddəxt, yəni asi etmədi. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən diriləcəyim gündə mənə salam olsun. Üçün salam olsun. Bu onun fəzilətlərindəndir. Həmsinin başqa ayədə, qiyamət günü Allah ona belə deyəcək. Fikirlərini, əvvəzdən qiyamət günü İsa ilə Rədbu arasında olan söhbət barədə xəbər verir. Bu da onun fəzilətidir. Allah deyəcəkdir, ey Məriyəm oğlu İsa, sənə və anana olan neymətimi xatırla. O zaman səni müqəddəs ruhla qubbətləndirmişdin. Sən həm Beşikdəyikən, həm də yekkin çağında insanlarla danışırdın. Səni yazmağı, hikməti, tevratı və incili öyrətmişdin. Sən mənim izlimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib, ona sürdün O da mənim izlimlə quşa oldu. Sən mənim izlimlə anadan gəlmə körü və düzam xəstərinin tullanı sağaldır və mənim izlimlə ölüləri qəbirdən çıxardırdın, onları dirildirdin. Bütün bunlar, İsa Aleyhisselamın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 o süfrədə olan yeməklərdən dağıtsınlar, yesinlər. Bizə ruzi ver. Sən ki, ruzi verənlərin ən yaxşısın Allah görənlədir. Allah dedi, mən onu sizə indirəcəyim, amma ondan sonra sizlərdən kim küflə edəsə, ona aləmlərdən heç-heçə vermədiyim bir əzabı verəcəyəm. Baxın, Musa, İsa a.s. Allahdan istəyən kimi Allah ona cavab verdi, ki, sənin istədiyini verəcəyəm. Ancaq bir şəhətlə ki, onlar bundan sonra qəlblərində şəhək işbə etməsinlər. Yəqinlik və inansın var. Piyamət gün Allah deyəcəkdir. Bu da çox maraqlı bir məsələdir. Ey Məriyəm oğlu İsa! Görün, Allah subhanətələ ona necə hörmətlə müraciət edir. Ey Məriyəm oğlu İsa! Sən mi insanlara Allahdan başqa məni və anamı da iki tanrı edin, ömüşdün? İsa isə Aliyə salam cavabında deyəcək: "Sən paqla müqəddəssən. Haqqım olmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu demiş olsaydım, əlbəttə sən onu bilərdin." Mütləq bu ayələrdə nə göstərir? Göstərir ki, əzəlazalla Allahdan qorxan, Allahın izni olmadan öz istəyi insanlara heç bir söz deməyən və bir də Allahın qeybdən xəbər bildiyini Etiga dedən bir şəxs idi. Sən mənim qəlbində olanları bilirsən. Mən isə sənin özündə olanları bilmirəm. Şübhəyim yoxdur Allahın namısıdır. Şübhəsiz ki, qeyibləri bilənsənsən, mən onlara ancaq sənin mənə etdiyin əmri, buyruğu çatdırmışam. Mənim də Rəbbim sizin də Rəbbiniz olan Allah'a ibadət edin demişəm. Nə qədər ki, onların arasında idim, mən onlara şəhid oldum. Sən məni götürdükdən sonra isə onlara nəzalət edən üzün oldun. Sən hər şeyə şahidsən. Yenə onun təziləti barədə İsa ilə insan Allahın ona verdiyi biliklə qeydən xəbər verib görün nə deyir? Deyir ki, bir zaman Mə Məriyəm oğlu İsa qövmünə deyir Ey İsrail oğulları, Əyibətən mən Allahın göndərdiyi bir elçiyəm ki, məndən əvvəl nazir olmuş Tövratı təsdiqləyim və məndən sonra gələcək Əhməd adlı elçi ilə sizi müjdələyim. İki şey, əvvəlki kitabı təsdiqləyim, sonraki Peyğəmbərlə də sizi müjdələyim. Ki, məsiniz? Deyəcək, əvvəl deyirdi, Tövrat barəsində, Tövratın içindəki həqiqət barəsində onlara ancaq o xəbərdir. Və sonraki peyqəmdər barədə də yenə onlara Əhməd adlı peyqəmdər barədə İsa a.s. xəbər verir. Başqa bir hadisə Demək, bir nəvəl kişi İsa a.s. yanına gəlib deyir Ey xəyəxalq müəllim Mən nə edim ki, layiqli müddəqi olun Allahdan qorxan İsa a.s. deyir ki, çox asan bir şeydir Bu, çox asan bir şeydir. Bütün gəlbinlə, yəqinliklə Allahı sevməli. Bacardığın qədər əzimkarlığınla və quvvənlə buna əməl etməli və özünə rəhmə, rəhmətdiyin kimi başqalarına da rəhmətməlisən. Ki, dedi, ey xeyli müəllim, başqaları deyəndə kimi nəzərdə tutursan, i̇hsəl i̇hsəl i̇səl i̇səl i̇səl i̇səl i̇səl i̇səl i̇səl i̇səl i̇səl Özünə istəmədiyini başqalarına da istəməməlisən ki, bu, eləliklə də layiqli, üttəki olasa. Özünə istəmədiyini başqalarına da istəməməlisən. Bu, nəyə oxşayır? Bu, Peyğəmdəlisələmin bu hədisinə oxşayır ki, Rasulullah s.ə.v. deyir, özünə istəmədiyini, özünə istədiyini mömin qardaşına istəməyincə, kamil mömin olmazsan. Sonra İsa aleyhissalam və Özünün Allahın qulu olduğunu özünə ar bilməzdir. Ona görə utanmazdır. Əlçinə fəxr edərdir ki, o Allahın quludur. Allah s.a. deyir ki, nə İsa, məsih Allahın qulu olmağı özünə ar bilər, nə də Allaha yaxın mələklər. Nə İsa a.s. nə də mələklər özlərinin qul olduğunu özlərinə ar bilmirlər. Allah onu ibadət etməyi özlərinə ağır bilənləri və təkəbbürlük göstər göstərənləri hamısını öz vizuruna toplayıcaqdır. Kimlər ki, hal-hazırda Allah'a ibadət etməyi təkəbbürlük göstərənləri və kimlər ki, Allah'a ibadət etməyi özlərinə ağır bilir və bununla təkəbbürlük göstərirlər. Allah onların hamısını hücuduna toqlayacaq və sözsüz ki, cəzalanıracaqdır. Sonra, baxın, görün, İsa Aleyhisselam qövmün necə qorxudur, pis əməllərdən nereyə çəkindirirdi? Deyir ki, ey İsrail oğulları, mənim dərəbbim, sizin dərəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Həyətən kim Allaha kərik qoşarsa, Allah ona cənnəti haram edər. Sığınacağı yerdə cəhənnə mod olar və zalimların köməkçiləri olmaz. Şirəsiniz və ümumiyyətlə, İsa Aleyhisselam barəsində, Quran-kərimdə yenə bir çox var və bu sonuncu ayə ilə onun fəzilətini, bir başqa fəzilətini də qeyd edək. Bu fəzilət heç bir preqəmbərə, 124.000 preqəmbər içində heç bir preqəmbərə nəzib olmayacaq olmayı desə olmayacaq. Bu nədir? Bu İsa əleyhissalamın qiyamətə yaxın yenidən yer üzünə gəlməsidir. İsa əleyhissalam 300 -30 il yaşayıb və Allahın dərgahına qaldırılıb. 4-cü, 2-ci səmaya. 2 hal-hazırda da ikinci ci səmadadır. Və qiyamət günündə yenidən yer gələcək. 7 ildə möminlərlə bircə, müsəlmanlarla bircə yaşayacaq və 40 yaşında vəfat edəcəkdir. Yəcana insandır ki, hələ qiyamət kimi yenə gəlib, ömrünü davam edib, sonra öləcək. Yəcana insandır. Bütün insanlar ölür və bir daha yeryüzünə qayıtmır. Bu isə bir daha yeryüzünə qayıtacaqdır. Allah s.ə. deyir ki, bu lənət onlara Ona görədir ki, Məriyəmə Məliyəm, böyük bir böhtan dedilər. Böyük bir böhtan atdılar. Süfrətdilər. Dedilər ki, həqiqətən biz Allahın elçisi Məriyəm oğlu İsa məsili öldürdük. Şüverəsiniz? Halbuki, onu nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Ancaq, yalnız onlara onlara İsa'nın bənzəri göstərildi. Yəni, onun bənzərini öldürdülər. Bunda ixtilaf edənlər onun barəsində şək şübhə içədirsinlər, özləri də ələ yəqin bilmirlər ki, onu öldürüblər, yoxsa ona bənzərini öldürüblər. Bu haqda onların zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Və onu yəqin olaraq öldürməmişlər. Onu öldürdüklərinə əmin olmamışlar. Əksinə, Allah onu öz, özünə tərəf qaldırmışdır. Allah qüdrətlidir, müdürüşdür. Baxın, ayənin soruna, kitab əhlindən elə kimsə yoxdur ki, öz ölümündən, yaxud İsa Aleyhisselamın ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin. Qiyamət günü isə o, onların əlihinə şahid olacaqdır. İsa Aleyhisselam qiyamət gününə yaxın gələcək və bu da qiyamətin ən böyük 10 əlamətindən biridir. Qiyamətin 10 böyük əlaməti vardır ki, bu 10 böyük əlamət olduqdan sonra qiyamət qox Və bunun da biri İsa a.s. mələklərin qanaqları üzərində əllərini qoymuş vəziyyətdə saçından da su dama-dama minarənin yanında yerə inməsidir. O yerə indikdə namaz vaxtı, çıb namaz vaxtı inəcək və görəcək ki, artıq müsəlmanlar səhv-səhv düzülüb, namaza başlayır. İmam da Mehdi, yani Məhəmməd ibn-i Abdullah'dır. Və Məhəmməd ibn Abdullah ona təşrif edəcək ki, gəl, sən imamlıqiyyət namazı qıldır. İsa a.s. deyəcək ki, artıq iqamət sənin üçün verilir. Bu namazı sən qıldır. Bu namazdan sonra nə qədər namazlar olacaqsa, hamısını İsa a.s. qıldıracaq. Bizdə namazın mehdi qıldıracaq onlar üçün. İsa a.s. onun arxasında namaz qılacaq. Bu da mehdi radiyallahu anhü üçünün bir təzilətdir. Ki Peyğəmbər onun arxasında namaz qulacaq. Yerdə qalan namaz var isə müsəlmanlar İsa a.s. arxasında qulacaq. Fikir verirsiniz, müsəlmanlar İsa a.s. arxasında qulacaq və o gələn kimi xaçları sındıracaq, donuzların axırına çıxacaq. Çünki o onlara, yəni öz qövrünə nə xaç qaxmağı, nə də onu saxlamağı nəsiyyət etmişdir. Həmsinin içki içməyi də onlara yenidən haram buyuracaqdır. Risa Aleyhisselamın fəzilətinə dair bir neçə hədis söyləyin və baxın, görün, bu necə Peyğəndər olur. Necə insan olur, necə pak insan. Rasullahi Aleyhisselam deyir ki, Peyğəndərlər arasında ən yaxın olan ən yaxın mənə Peyğəmbər İsa Aleyhisselamdır. Burada bir çox mənə ola bilər. Vaxt baxımından, yəni İsa Aleyhisselamdan sonra gələn Peyğəmbər baxımından ən yaxın və qiyamət günü gəlib o da İslam dinini təbliğ etmək baxımından və yenə ən yaxın Əhməd Əsələmə İsa Aleyhisselamdır. Və qeyd edir ki, Peyğəmbərlər qardaşdırlar. Və İsa aleyhə salam da mənim qardaşımdır. Mənimlə onun arasında da heç bir Peyğəmbər olmayıb. Sonra Rasulullah s.a.v. deyir ki, bütün insanlar anadan doğulduqda şeytan onlara gəlib böyünə barmaqla vurub ağladır. Əziyyət verir. İnsan aradan doğulan kimi. Şeytan gəlir ona, böyürünü, barmağını salır, əziyyət verir. İki insandan başqa, iki şəxsdan başqa bunlara şeytan yaxınlaşıb idi. Məriyyən a.s. bir də İsa a.s. Bu iki şəxsdan başqa hər kəsə şeytan yaxınlaşıb, barmağı ilə əziyyət verir. Və bu hədisi izah edən alimlərdən biri deyir ki, Qadod oğlu Sahabə Abu Ureyrə Deyir ki, ola bilər ki, bu o ailəyə aiddir ki, Məryəmın anası deyir ki, onu və onun nəslini qorumaqdan, şeytandan qorumaqdan sənə sığınıram, Allaha dua edir, bir bətnindəkini, onun zuriyyətini şeytandan qorumaq üçün sənə sığınıram. Allah Subhanahu həm onu, həm də onun zuriyyətini, yəni İsa əleyhissəlamı şeytandan qorumuşdur. Sonra İsa aleyhisselam yenə fədiləti barədə, Allah'tan qoxması, Allah'a imanın güclü olması barədə görür ki, bir nəfər uğurlu gedir. Və deyir ki, uğurlu gedirsən, uğurlu hə? deyir ki, Kəllə, vallahi Allah illəzi ilə iləhə illəhə hua. Xeyd, oğurluq etmirəm. Tək Allahdan başqa, heç bir tanrı olmayan o Allah'a and olsun ki, oğurluq etmirəm. İsa a.s. görünməni icadı verir. Müslümin rəvayətində gəlir ki, səni andına, yəni Allaha iman gətirdim, andını qəbul etdim, Allaha inandım. Və özünü yalansı saydım. Kədəcəd ki, nəfsin. Buxarənin rəvayətində isə gəlir, Allaha iman gətirdim, gözlərini yalansı saydım. Bu, daha izraqlı rəvayətdir. Yəni, gözlərimin ola bilər səhv görmüşəm, ola bilər ola səna uğurluq gözlərimi, gözlərimi yalansısa idim, ancaq sənin Allaha andını vallahi ki, qəbul edirəm. Fikir versiniz, tərbiyəsi əxlaqı. Görün, necədir? Şək bizim hamımızın tərbiyəsi və əxlaqı İsa a.s.m. Məmməz a.s.m. Musa a.s.m. və s. Peyğəqəndərlərin əxlaqı, tərbiyyəsi kimi olardı. Və biz heçkəsi haqsız yerə təhqir etməzdik. Sonra Peygamber Falsayla miraza getdikdə Cəvrail ə.səlamdan ikindi səmada gördüyü iki şəxsin kim olduğunu soruşur, o da deyir ki, bu sənin xalan olanları daha doğrusu üzr istəyirəm. Bu, bir-birinə xala salı olanlar Yahya aleyhissalam ilə İsa aleyhissalam ilə Onlar bir-birinə bu cür qohum idilər Bu qədər İsa aleyhissalam barədə Şüfəyətdir Və İsa aleyhissalam barəsində bir şey də qeyd edək ki O, orta boylu Tətqamətli Ağ ah Və Ağ Bənizli Bir insani Allah s.ə.q. bize həm onu, həm də bütün peyğəmbərləri qiyamət kimi onlarla bir yerdə olmağa nəsib etsin. Hı. Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. ayən ardınca deyir ki, məgər hər dəfə sizə Allahın göndərdiyi elçi gönlünüzə yapmayan bir şeyi gətirəndə siz təkəbbürlük göstərmədinizmi? Görün Allah necə? dəqiq danışır. Könlünüzə yatmayan bir şey gətirdikdə. Könlünə yatan bir şey gətirdikdə razı qalırdınız. Şükür edirdiniz. Könlünüzə, yəni nəfsinizin istəyinə xoşunuza gəlməyən bir şey gətirdikdə təkəbürlük göstərib narazılıq edirdiniz. Əgər hə təkəbürlükləri bununla bitsəydi, yaxşı olardı. Lakin onların azınlıqları o qədər çox idi. Həddi o qədər çox aşırdılar ki, hətta görün nəticə necə olurdu. Onlardan, o peyqəmbərlərdən, esəyərdən bir qismini yalancı hesab etdiniz, digərlərini də öldürdünüz. Allah əlavələrə sual verir. Lakin sual yəqinlik Allah da onlara bildirir ki, siz belə etdiniz. İnkar formasındadır. Onlardan bir qismini yalancıya hesab edir. Bir qismini də öldürmədiniz mi? Bu cür onlara inkar formasında sual edir. Onlar isə cavabında yörünə deyirlər. Fikir verin, azğınlığın dərəcəsində bir baxın. Bizim qəlblərimiz qapalıdır. Subhanallah. Allah qala bunları çəkindirir. Düzgün yola gəlməyi onlardan istəyir. Onlar isə deyir, bizim qəlblərimiz Qapalıdır. Allah subhanahu alə bu qəlbləri necə qapalı olduğunu ayədə bildiribiz. Lakin təfsir alimləri onları bunu görür, necə izah edir? Deyir ki, qəlb sözü ümumiyyətlə təqqəl löv sözündən götürülür. Bir yerdə dayamır. Bugün belə olur, sabah başqadır. Dönür, o yana, bu yana. Çevirilir o tərəfə, bu tərəfə. Qəlb təqqəl löv sözündən götürülür. O qəlbi sabit çəxlamaq üçün Allaha sığınmaq lazımdır. Onların öz dilləri ilə deyir ki, bizim qəlbimiz bağlıdır. Allah onları necə sabit etsən. Başqa bir alim, təfsir alimi, daha doğrusu sahabə İbn-Nəmba Sadiyyəllahına deyir ki, onların qəlbləri bağlı bir şeyin içindədir. Onu açmaq mümkün deyil. Və bu qəlb heç nə dərk etmir. Və o qəlbin üstünə möhür vurulmuşdur. Onu heç kəs Allahın izni olmadan açabilməyəcəkdir. Allah suan xalə deyir ki, əksinə Allah küfürlərinə görə onlara lənək etmişdir. Onlar Allaha sanki yoxdan hafı deyir ki, Allah bizim qəlbimizi bağlayın. Biz ne edək? Allah da onlara bildirir ki, Allah heç kəsə Sizin öz küfürünüzə görə belə etmişik. Qəlblərinizi möhürləmişik. Allah küfürlərinə görə onlara lənək etmişdir. Allah heç kəsə günahsız yerə, həbəs yerə əzab verməz, qəlbini möhürləməz. Onlar olduqca az inanırlar. Yahut başqa bir təhsirdə gəlir ki, onların yalnız az bir hissəsi iman gətirir. Onlara Allah tərəfindən özlərinin yanında olan Tövratı və İncili təsbiqləyən bir kitab, Quran gəldikdə onu inkar etdilər. Əvvəlcə Məhməd s.ə.v. hələ gəlməmişdən əqəl küfr edənlər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 Onlar hələ Peyğəmbər gəlməmişdən əvvəl müşriklərə deyirdilər ki, belə bir Peyğəmbər gələcək, orta boylu, qara saslı, filan filan əlamətləri olan bir Peyğəmbər gələcək. Deyirdilər, hədə qorxu gəlirdilər. Elə ki, o Peyğəmbər gəldi və gəlib onlara deyirdi ki, siz axı belə deyirdiniz. Onlar dedilər, nə danışırsınız? Biz deyirdik ki, gündür boylu bir Peyğəmbər gələcək və s. bu s. O, o əlamətləri inkar etməyə başladılar. Çünki Peyğəmbəri Allah Ələ istədiyi nəsildən seçmişdir. İbrahim Ələy oğlu İsmail Ələy Səlamın nəslindən seçmişdir. Onlar isə istəyirdilər ki, İbrahim Ələy oğlu İsaq Ələy Səlamın nəslindən olsun. Subhanallah, Allah istədiyini edir. İstəyər bu Peyğəmbərin nəslindən Seçər, istə bu peyğəmbərin. Axı, bu peyğəmbərin gəlişini İbrahim a.s. özü dua edib istəmişdir. Özü daya etmişdir ki, onların özündən onlara bir peyğəmbər gətir ki, onlara Quranı, yəni kitabı, hikməti öyrətsin. Sonra Allah fəzələ deyir, Allahın öz bəndələrindən istədiyi kimsəyə, öz lütfindən nazir etməsinə həsət apararaq onun nazil etdiyini, Qur'anı inkar etməklə özlərini imanı verib satın aldıqları şey necə də pistir? Fikir veririz. Onlar pahıllıqdan, həsətdən Allahın lütfə etdiyi bir kimsəni inkar etdilər. Ona nazil olan kitabı inkar etdilər. Beləliklə də imanı verib kökür satın aldılar. Allah da onların bu alış vericini Pisləyirdir, bu neyə və pisləyir? Onlar qəzəb üstündən yenə qəzəbə düçar oldular. Burada bir neçə təsir gəlir. Əvvəl İsa Aleyhisselamı inkar etdilər, indi də Məhəmməd s.a.sələni qəzəb üstündən qəzəbə düçar oldular. Başqa bir təsir gəlir. Əvvəl, Allaha, Guzova, Guzova Allaha çərik qoşmaqla şüfr etdilər, indi də Məhəmməd s.a.sələni inkar etməkdə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 təkəbbürlü olanlar değersiz bir insanlar kimi həşr olmayacaklar. Allah'ın huzuruna toplanacaklar. Allah'ın huzuruna toplandıqdan sonra her tarafdan onları zillet duyuyacaklar. Alçalacaklar. Bir de ayada değil, bir etab vardır onlar için. Alçaldıkta onları Xara xalacaqlar, xara atacaqlar, cəhənnəm oduna. Lakin çox, yəni maraqlı burasıdır ki, cəhənnəm odunda onları, yəni cəhənnəndə onları bir zindana salacaqlar ki, bu zindanın da adı bir rəvayətdə gəlir, boləsdir, Əhmədin Müsnədə səlində və Ədəbul Mufradda gəlir, boləsdir və Səhiyyəcə müsahirdə gəlir ki, boləsdir. Zindanın adına baxın, boləs. Seviris. Və bu zindanda onlar alçalacaq. Cəhənnəm odu onları hər tərəfdən əhatə edəcək və cəhənnəm əhlinin bədənindən çıxan çirk, dirin və s. məhdar şeylər onlara, məhdar şeyləri onlara içirəcək. Nədir? Onlara ayədə deyir ki, Allah Subhanahu onlara Allahın nazil etdiyinə inanın deyildikdə onlar Biz özümüzə nazir edilənə inanırıq, deyib, onun ardınca gələni imkar etdilər. Halbuki, buran onların yanında olanı təsdiqləyən haqdır. Və əgər siz inanan idinizsə, bəs nə üçün əvvəllər Allahın Peyğəmbərlərini öldürürdünüz? Əgər inanan idinizsə, nə üçün Allahın Peyğəmbərlərini öldürürdünüz? Musa sizə açıq aydın dəlillər, möcüzələr gətirmişdi. Əvvəlki dərsdə Musa aleyhissalamın möcələri barədə danışdıq. Tufan, çəyifkə, qan, bitlər, qıtlıq, susuzluq, əsa, əlinin ağaqpaq olması və s. möcələr gətirdi. Dənizi yardı. Xeyli oldu mu? Dənizi o tərəfə keçən kimi, ayaqları quruya deyən kimi puzovu götürüb allaha şərk qoşdular. Sözsüz ki, hamısı deyil, bir hissəsi. Hamısı olsaydı, Musa Aleyhisselamın gömünü və Əmməd Asaləmin gömündən sonra ən böyük, sənətdə olan ən böyük toplum olmaz Əlbəttə ki, Musaya inananlar çox idi. Bu, azları idi ki, Allaha şəriq qoşuruzlar. Allah Subhanət Alə deyir ki, sizdən əhv teman aldıq və dağı başınız üzərinə qaldırdıq. Sizə verdiyimizi möhkəm tutun və buyuruqları eşidin, dedik. Onlar isə nə dedilər? Eşididik və asi olur Nedə ki, Məhəmməd s.ə.v. gələb onlara deyəndə ki, mən Allahın etsiyyəm, qəbul edin, kəlmə-i şadəfi gətirin, İslam'a daxil olun. Onlar dedilər ki, sən təbliq etdin, biz sənin dediklərini eşitdik, gedə bilərsən. Fikir veririz Allah, Allah subhanı s.ə.v. ancaq istədiyinə idayət verir. Küfürlərinə görə, buzul, yəni o şəhiz qoşduqları, tamrı, ona olan nəhətlər, onların qəlblərinə xoqduruldu. Bir dəfəlik onların qəlbinə girdi. O müşriklərin, iman gətirənlərin yox, müşriklərin. Və əgər siz inandan kəsbərtinizsə, imanınızın sizə əmr etdiyi şey necə də pisdir. Baxın, Allah s.ə.v. onların küfrünü iman adlandırdı. bu möhminin imanından deyil. Onların imanı, yəni onların inandığı bir şeydir. O da küfürdür. Bu zola iman, inan, inan, iman, həqiqi iman olabilməz. Sonra, Allah s.w. deyir, əgər, de, əgər sizin iddianıza görə Allah yanında ahirət yurdu digər insanlara deyil, yalnız sizin üçün məxsusi edilirsə və doğru qanışanlarsanızsa, onda özünüzü ölüm diləyin. Ölüm diləyin, ki, tez öləsiniz, bu, sizə qədər edilən, iddiya etdiyiniz cənnətə düşəsiniz. Baxın, Allah sunatələ onlara burada isteyizə edərək, alçaldaraq belə bir müraciət edir. Amma Peyğəmdə Ər Səlləm, görün, möminə necə dua etməyi buyurur, öyrədir. Deyir ki, sizlərdən heç biriniz özünə, özünə başına bir müsibət gəldikdə özünə ölüm arzulamasın. Əgər ölüm arzulamaq məcburiyyətinə qalarsa, artıq bezərsə, onda qoy desin ki, Allahım, əgər yaşamağım xeyirlidirsə, məni yaşaq, ölümüm xeyirlidirsə, məni ölümdür. Kibəsiniz? Yaşamağım xeyirlidirsə, məni yaşaq, ölümüm xeyirlidirsə, məni ölümdür. Başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, وَوَجَلِ الْحَيَاتَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ الرَّاحَةَ لَنَا مِنْ كُلِّ شَيْرٍ Həyatımızı bizim üçün, hər bir xeyir üçün artır. Ancaq xeyir üçün yaşayalım. Xeyir, qaq işlər görmək üçün ömrümüz artsın. Yox, həgər biz şəhər işlər görəcəksə, bizi rahatlandır. Öldür ki, rahat olaq o şəhər işləri görməyək. O pisəməllərdən uzaq olaq. Allah s.w. deyir ki qəbr öllərinin etdiyinə görə, yəni yaramaz işlərinə görə. Öldümü dünyagəçən heç vaxt eləməzlər. Allah zalımları tanıyandır. Dünyadakən heç vaxt eləməzlər. Əlbəttə ki, qiyamət günü cəhnnəmə düşdükdə diləyərlər. Deyəcəklər: Ey Malik, Rəbbinə xahiş et. Rəbbinə dey ki, Bizi öldürsün. Bu əzabı görməyir. Zəhənnəndə ki, əzabın şiddətindən ölüm biləyəcək ilə özgərlə. Amma sözsüz ki, bu dünyada ölüm biləyən deyillər. Başqa bir ayədə Cümə sura 8-ci ayədə. Görün, Allah subhanətə alə nə deyir? Qul inəl mağtələzi təfurluna minhü fəinnəhu mulaqikun. Sonra tərdun ila alamin geybi ve'şehadeti ki o ölüm ki ondan qaçırsınız. Sizi yaxalayacaqdır. Sizə gəlib çatacaqdır. Qata bilməyəcəksiniz. He bir insan yoxdur ki desin ki mən ölməyəcəm. Yaxalayacaq sizi. Sonra siz geybdə başçarda olanın yanına qaytarılacaqsınız və sizə etdiyimiz əməllər barədə xəbər verəcəkdir. Bu, hamıza aiddir. Ölümdən qaxmağa lüzum yoxdur. Ölümdən qoxmağa lüzum yoxdur. Ölümdən qoxdumuz üçün bu gün dəyik. Allah s.ə. növbətə ayədə deyir ki, sən onların həyata bütün insanlardan, hətta müşriklərdən də daha həris olduqlarını yəqin edəcəksən, görəcəksən. Onlar indi hə həyatda yaşamaq istəyirlər. Onlardan hər biri min il yaşadılmasını istəyir. Dünya nimətləri çox rəzətli şeylərdir. Lakin fanidir. Ona görə də onlardan hər biri min il yaşamaq istəyir. Sonra Allah qalırıcə alıbı ki, uzun ömür sürmək onu heç də əzabdan uzaqlaşdırmaz. İstəyələb Yüz min il yaşasınız, yenə dolayıqda bundan ucaqlaşan deyil. Musa aleyhissalama Allah s.a. deyir ki, sonra yenə eləcəksən. Onlar da hamı onsuz da ölecek. Allah onların nətiklərini görür. Sonra Allah s.a. deyir ki, deyir kim Cəbrələ düşməndirsə, bu düşmənsiliyinin səbəbi budur ki, həqiqətən o özündən əvvəlkiləri Tevraqı, İncili, Zəburu və s. təsdiqləyəni, mömüllərə doğru yol göstərəni və onlara müjdə verəni Qur'anı Allahın izni ilə sənin qəlbini nazil etmişdir. Cəbrəl ə.s. Mələklərin ən hörməklisi, ən fəziləklisini heç düşmən saymaq mı? Görün, Peyğəmbər s.ə.v. mədiniyə gələrkən Abdullah ibn-i Sabadlı kitab olur. Onu nəcə yoxlayır? Gəlir, deyir ki, səndən üç ibarədə soruşacaqam, bunu anda Peyğəmbər olan kəs bilər. Başqa heç kəs bunu bilə bilməz və sual verir. Deyir ki, qiyamətin əlaməti nədir? Zənnət əhlinin ilk yiyəcəyi tam yemək nədir? Və bir də uşaq nə vaxt afasına oxşuyur, nə vaxt anasına? Rasulullah s.a.v. deyir ki, elə bu dəgə, elə indicə, Cebrail a.s. ona bu haqda xəbər verilir. Abdullah ə.s. da deyir ki, sən İsrail oğullarının düşmən saydığı Cebrailə deyirsən və bu vaxt bu ayəni Peyxəmbər s.a.v. ona oxuyur. Əvvəldə oxuduğum ayəni Cebrail a.s. barədə. Olan ayəni ona oxuyur. Sonra bildirir ona bu üç şey barədə, o da onun Peyxəmbər olduğunu yəqinləşdirir. Başa düşüksə, doğrudan da Peyğəmbərdir. Deyir ki, qiyamətin əlaməti budur. Od gələcək, başqa rəvalətdə gəlib Yemən tərəfdən və insanları məşrik tərəfdən məqrib tərəfə aparacaq. Budur qiyamətin əlaməti. İkinci, cənnət əhlənin ilk yediyi balinanın ciyərinin bir tikəsidir. Bir parçası. Və nəhayət uşağın anaya ya ataya oxşaması onlardan gələn suyun üstələməsi ilə bağlıdır. Hansı birinin elindən gələn, kökçülündən gələn su digərini üstələyərsə, uşaq da ona oxşayar. Cebrail əleyhissalam barədə və həmsinin bundan sonraki ayədə olan adı çəkilən mələk Mikail barəsində bir neçə fəzilətli hədislər var. Bu ayəni də oxuyum, sonra bu əzisləri sizə bildirəm. Allah subhanət hələ bu ayənin ardında ki, kim Allaha, onun mələklərinə, onun elçilərinə, Cəbrailə və mükailə düşməndirsə, Allah da kafirlərə düşməndir. Görün, necə Allah subhanət hələ dəqiq danışır. Düşmən ola bilər kimsə sabahsızlığından. O sabahsızı Allah düşmən olmayacaq. Allah da kafirlərə düşməndir. Bilə-bilə onlara düşmən olub, kafir olanları Allah da düşməndir. Şükür verirsiniz incəliyə, Allah subhanətələ demədir ki, Allah da onlara düşməndir. Çünki kimsinə savadsız qalından bir peyəqəmbəri söhə bilər, İsa-nı söhə bilər, Məhəmmədə söhə bilər, Musa-nı söhə bilər, Nəuz-u billə. Amma savadsız olanı Allah subhanətələ bağışlayacaq. Məhz kafirlərə qarşı Allah düşməndir. Gəlin, baxaq görəyik. Ümumiyyətlə, bu ad nə deməkdir? Cebra-i, Mika- Həmsinin əvvəlki dəxti demişdim, İsrail, İsraf-İl, bunların hamısının sonu Allah deməkdir, İl. Əvvəli isə Cəbrdə, Mikədə hər ikisi Abud deməkdir. Bu, dedir ki, İsr, Abud demək Abdullah deməkdir. İsrail də, Cəbrayl də, Mikail də hamısının mənası Abdullah deməkdir, yəni Allahın quruqdır bu iki mələk barəsində nə hədislər var idi Yəni, bir çox hədislər var, lakin az bir az biri ilə kifayətlənək. Bunlardan müsəlmanları və onlardan əvvəlki ümmətləri dini, kitabı Cevrəl ə.sələm öyrədirdi. Peyğəmbə salsələm bir gün sahabələrə deyir ki, bilirsiniz, bu kim idi? İmam barəsində, İslam barəsində Ehsan bayrəsində, qiyamətin alaməti bayrəsində sual verməyə gəlmişdi. Deyirlər ki, Allah qədə rəsulu bilir. Deyir ki, bu, Cebrail idi. Gəlmişdi ki, sizə dininizi ölətsin. Dini onlara Cebrail ə.sələm öyrəlirdi. Buna dəlil, Peygamber Fələləm namazı bulmaqa haradan öyrədim. Cebrail ə.sələm gəlir bir gün, hər namazın ilk vaxtlarında Və sonraki növbəti gün, hər namazın son, axır vaxtlarında Peyğəmbər s.ə.və bircə namaz kılır, imamlı gedir. Ona namaz kılmağı öyrənir. Sonra ayələrdə, ayədə, Quran-ı görürük ki, Allah s.ə.və mələkləri yarattıqda, bunlara kimisinə 2 qanad, kimisinə 3 qanad, kimisinə 4 qanad verir. Və deyir ki, bundan da artıq istədiyi mələklərə artıq qanad verir. Və baxın, görün, Cəbrəli ə.sələnin neçə qanadı var idi. Cəbrəli Peyğəmbər salısa bir dəfə üqübdə gördü. Deyir ki, bütün üqübü tutmuşdu. 600 qanadı var idi. 600 qanadı. Qanadlarında da digər mələkilərdən fəzilətlidir. Sübhanallah, görürsünüz mü? 600 qanadı var idi. Və həmsinin Allah s.ələ ona görür necə hürmət edir. Allah həmsəsə bir bəndəsini sevdikdə, əbəcə ona buyurur ki, s Sonra isə bütün mələklərə buyurur ki, siz də onu sevin. Allah, s.ə.vələ bizi o sevdiyi bəndələrdən etsin. O mələklərə əmr etsin ki, onlar da bizi sevsin. Sonra Peyğəmbər s.ə.vələmin uşaq ikən qəlbini yaran, sənətini yarıb qəlbini çıxaran, onu cənnətdən gətirdiyi qasın içində zəmzəm suyu ilə yöndə Cəbrəli məhsəlamdır. O Peyğəndər Salasələmi uşaq vaxtı gəlib, onunla bu, Allah Subhanətə Aləmin əmr etdiyi nədir? Sonra, o da bir buldur yəni Allahın yaratdığı bir məxluqdur və o da qeybdən xəbərsizdir. Allah Subhanətə Alə ona bildirdiyindən və artıq bir şey bilmir. Məhməd Salasələm günlərin bir gün ağlayır, ümmətin ümmətin deyir. Allah Subhanətə Alə deyir, Cəbrəli ilə əslamı. Geç, sorub gör, o nə üçün ağlayır? Halbuki deyir, özü bilirdi nə üçün ağlayır. Cəbrəli ilə İslam, bilsin deyə onun yanına göndərir. Deyibdən xəbəri olsun deyə onun yanına göndərir. Və o da ümmətim, ümmətim deyir. Yəni, ümmətim mənə inanmır. Dediklərimi təsbiq etmir, deyir. Allah subhanətələ də Cəbrəli ilə buyurur ki, deyir ki, biz sən onların arasında razı salacaq. Yəni, onlar qəndən razı q Onlar kənə pisləyə etməyəcəklər. Və ya Allah s.ə.və bəzini yerinə yetirmədi, yeryüzündə ən çox sevilən, ən çox buyruqları yerinə yetirilən Peyğəmbər deyilmi? Sonra Zəbrəli ə.s. Peyğəmbər s.ə.və Quran, Quran oxumağı öyrədir, sonra da Peyğəmbər s.ə.və oxulduqda onu dinləyir və səhifini düzəldirdi. Tələstikdə onu aranla oxumağı tövsiyyə edirdi. Və yaxşı bir şey gördükdə Allaha həmd edərdi. Allaha həmd edir, deyər də ilhamdülündə. Baxın, Məhməd s.səlləm miraza getdikdə ona süt təklif edilir və bir də şərab təklif edilir. O, sözü götürür. Südü götürdükdə Səbrəli Esan deyir ki, Əlhamdülillahi ləzi hədəkə lil fitrati ləu əxas təlxamrə qavat ümmətükə Həmd olsun Allah ki, səni doğru yola yürək və sən fitrətin üzrəyə yaxşı olan şeyi götürdün, üstüdü götürdün, yoxsa şərabı götürsəydin, ümmətin azğınlığa düşəndə fikir verirsiniz, şərab içi Allah dələcəndə qəbul olunmaz bir şeydir, haram olan bir şeydir, Asub Asası ilə bunu götürməyir. Onun sadiq davamçıları bunu götürmür. Sonra, bu da çox maraqlı hədistir. Saad ibn-i Ebuqqas radiyallahu anhə deyir ki, Uhud döyüşündə Peyqəmbər s.ə.vənin yanındaydı yaxınlığında. Onu müdafiə edirdi. Uhuddan edir. Müdafiə edirdi, qoruyurdu onu. Ve Peyqəmbər s.ə.və ona deyir ki, Bi əbi və umni ənfə Ermiyyəsət Atam anam sənə fədə olsun. At. Bir bir kafirləri öldürürmüş. Lakin buna baxmayaraq, fikir verin, Allah subhanətə alə başqa mühafizəçilərlə onu qorulurmuş. Səhət minəvəqat deyir ki, onun sağ tərəfində və sol tərəfində ağaq bax, paltarda olan iki kişi gördüm. Onları nə əvvəlcə, nə də sonra görməmişdim. Peygamber Əsələm ona bildirir ki, sağ tərəfindəki Zəvrayli idi, sol tərəfindəki də Mikayim. Bu mələkələr onu qorulduğu halda kəfirlər ona bir şey edə bilərdi mi? Bəs nə onun üzü yağalandı, dişi sındı? Nə O mələklər də hətta Allahın o imtahanı gəldikdə çəkilir qırağa və qorunmur. Öz başına onlar heç kəsi qorunmur. Allahın buyurduğu qədər, ancaq o qədər insana qoruyurlar. Yəni Cəbrailin rəsulamın fəzilətlərindən Yorun, Peyğambar falsa ilə mənədə Gəlir, deyir ki Ey Mühamməd Nə qədər yaşayırsanısa yaşa Axır ki, öləcəksən Nə qədər əməl edibdən et Axır ki, onun əvəzini görəcəksən Və nə qədər sevirsən, sev Axır ki, sevdiyin kəslərdən ayrılacaqsan Möminin şərəfli Möminin şərəfi Gecə namazı qılmasıdır Hörmətli olması isə insanlardan bilənməməsidir. Şərəfli olmaq istəyirsənsə, baxam, bu Cevrəliyyələ salanın nəsəyətidir, Peyğəmdərsələm olan nəsəyəti. Şərəfli olmaq istəyirsənsə, getin amaklarını qoyul və nə qədər də kəsib olsan, ələqsib, bilənmə. Sənə kimsə deyirsə, kəsib olduğunu bilib-kömək etsək götür, amma heç kəsdən, bilənmə, heç, kəsdən, heç kəs arızaqsma Və nəhayət sonuncu, bu da Mikail barəsindədir, Mikail ə. onun fəziləti barədədir. Bu mələk barədə çox az rəvayətlər gəlir. Peyvabə ə. cebralə, cebralə Cabrəl, ə. deyir ki, mən heç vaxt Mikaili gülən, güləmsəyən görməmişəm. Ona nə olur? Cabrəl, deyir ki, Cəhənnəm yaranan gündən indiyə dək o gülməyib. Cəhənnəm yaranan gündən indiyə dək o gülməyib. O ki, cəhənnəmdə nələr olacaq, nə əzablar olacaq. Sonra Allah subhanət hələ deyir ki, biz sənası qaydın ay ayələr nazir etdik. Onları yalnız fəsiklilər inkar edər. Fəsiklər burada asi olanlar, kafir olanlar qəst edilir. Əlbəttə ki, Allahın bircə hərifini inkar edən kafirdir. Desə ki, bu hərif xoşuna gəlmir. Allah s.ə. nə üçün qaf dedi, qaf demədi, nə bilim, laf demədi və səir, kafirdir. Əgər bilə-bilə Allahın bircə, belə, bircə hərifini inkar etsə. Sonra Allah s.ə. onlar hər dəfə əhd beymən bağladıqda özlərindən bir dəstə onu kənara atmadı mı? Baxırsınız, Allah ədalətlidir. Deməli ki, onların hamısı əhd qeymanı pozdur. Onlardan bir dəstəsi çağır oldu. Amma nə qədəri mümün edir. Mövünün kimi Nəbusu Aleyhisselamla bircə qiyamət günü fəşr olunacaq və zənnətə daxil olacaqlar, inşallah. Fəssinə onların əksəriyyəti inanmır. Bu hal-hazırçı dövrdə olanlardan söhbət gedir. Onların əksəriyyəti inanmır. Onları Allah tərəfindən gözlərinin yanında olan Təvrat və İncili təsdiqləyən bir elçi Məhəmməd (s.ə.s) ilə gəldikdə kitab verlərindən bir dəstə guya həqiqəti bilmirmiş kimi Allahın kitabını arxalarına attılar. Yəni ondan üst çevirdilər. Vay onların halına. Vay o kəslərin halına ki, Allahu Taala-nın ayəs ayələrindən üz döndərdilər. Bununla da